Itt? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Köszönöm, nem veszük? fel. Fiala János, lehet? Éppen a pályaudvaron átcsorogsz, vagy már benne vagy a vonatban? A vonaton ülünk. Itt a bátyám, és mindenbe beleegyezett. Jó, akkor egy kis türelmet kérek, akkor egy másodperc türelem. Fiala János Akkor két testvér hallja egymást Ami egyébként is nagyon jó Mert ott ülnek egy kupéban Éppen tartanak Szombathely irányába Jól mondom? Így is volt a terapi beszélgetés annyira fellelkesítette a hallgatói egy részét, hogy kaptam leírást a testvérek együttműködéséről. Most kikeresem ezt az e-mailt, és megnézzük ennek az igazságtartalmát. Egy másodperc türelmet kérek. Mi is tegeződni fogunk? Hát, ha lehetséges, akkor így. Rendben van. Azt írja tehát XY, hogy... Neveket kérjük. Igen, nem. én csak Jó, akarom. Azt írja Bakos Anikó, egy hallgató, hogy Mohács János átírt, és... Ség? Telefonszám, e-mail cím. E-mail címet nem mondhatok, majd adáson kívül, telefonszámát nem tudom. Mohácsi Mohácsi János átírt és rendezett egy híres nevezetésért lett csárdás királynő 1994-ben már az is négy órás volt, legalábbis a két szünettel együtt, nekem megvan mind a négy órája DVD még jó, hogy alapkincs. A tévé élőben közvetítette Kaposváról a szünetben felhívták német Marikát, azt mondta, megkerestem, rendkívül érdekes előadás, nagyon érdekes, csak éppen nem operett nekem. Én más anya nevelkedtem fel a Csárdás királynő, mint alapötlet egy brehti előadás. A tőlemény és Német Marika fején találta a szöget, az előadás Szilviája, Sáfár Monika pedig megkérdezte tőle, hogy ittak-e Pezsgőt a cipőjéből, nem ittak sajnos hangzott a válasz, írja az e-mail szerzője. Uh, mikor kezdődött az átírás? Hát az átírás maga tulajdonképpen, hogyha, hogyha szigorúan vesszük, akkor én nekem már a, a legelső szimpati munkámat is, amit kaposáron csináltam. Tehát 83-ban uh, kezdtem ott a bánkbánnal, és az, az is a szokásos húzásokon, amit nem tekintenek olyan bűnnek, az azért kikerültek bele vendégszövegek, például a Rómeus-Júgiából megmenő vendégszövegek talán. A vendégszövegek az egy ilyen eufémisztikus, elnézést, én egy ilyen körbekérdezőspali vagyok, mert hát a megtiszteltetés, ami ráadásul ebben a fél órában osztályrésző jut. Szóval, hogy egyik szavammat a másikban ne öltsem, ez a vendégszöveg, ez valójában egy megfelelő kifejezés? Hát, hogy hoppá, szóval nem tudott rá Valójában, Valójában... Nem az, amikor, nem, nem, nem az én szavaim. Amikor az ember vendégszöveget alkalmazanak, mi az oka? Nem elég jó az eredeti? Hát, mert egészetesen az volt az oka, hogy volt egy olyan situáció, Amire borzasztóan rímelt a Római és Júliából egy, egy jelenet, és kicsit mókásnak tartottam, hogy átemeljek a pánkvámba a Római és Júliából egy részt. neked jutott eszedbe? Hát úgy emlékszem, igen, de hát 83 azért nem, nem volt. De ez azt jelenti egyébként, hogy a te fejed többé-kevésbé egy kompjúter, ami azt jelenti, hogy bizonyos szituációban azt mondja, hogy itt van egy, vagy emlékezetem szerint, mintha lenne egy szövegrészlet, ami de beilleszthető lenne? Vagy ez hogy működik? Hát ezt a komputer hasonlat az, az annyiban áll meg, hogy, hogy hát olyan, olyan megbízhatatlan. De hát... A, de, de az, azért tudod, mindannyiunk feje valahol ilyen, tehát amikor a nagyszülei mondatai jönnek ki a szánkon, vagy olyanok, amiket hallottunk valakitől, esetleg olyat, akik nem is kedvelünk annyira, de egy szófordulat, vagy egy szólásmondás, tehát mindannyian így. Ez így igaz, ez tökéletesen igaz, én még ma is idézem apám bizonyos szövegeit olyan szituációban, amikor eszembe jut. Neked ilyen vendégszövet független attól, hogy a Shakespeare-t, vagy a nagypapád, édesapád, vagy az öcséd sok van a fejedben hát azt hiszem, hogy igen, de ebben nem tartom különnek magam bárkinél. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon Ez, nem, ez, ez, ez teljesen korrekt, csak azért nem mindenki él vele ennyire aktívan, függetlenül attól, hogy színház vagy sem, hiszen az ezzel való élés lehetősége az egy civil embernek is rendelkezésre áll. Most nagyjából ugye ott tartunk, hogy van az ember fejében egy összöveg, függetlenül attól, hogy az írta, és akkor abban van egy szövegszerkesztés, kiemelés és beillesztés. Most többé-kevésbé ugyanarról igen. Beszélünk, ugye? igen. igen, igen. Hát igen, ez egy nagy izgalom, most már csak az a kérdés, hogy ha én azt kérdezem, hogy ez az ortodoxok számára mennyire elfogadható, akkor te azt mondod, de hogy te erre teszel. Most semmit nem hallok. Alagútba jutottatok? Igen, az öcs is megszakadt. Ő a báty, ő a János. Halló? Alagútban voltatok? Vagy mi a helyzet? Nem, itt sajnos ez a, a, ez, ezen a vonaton, ezen a vonalon erre lehet számítani, hogy... Halló? Igen, figyelek, csak a, közben az öcsédet is hívom. Egy másodperc tűrelem, most fogja fölvenni. Igen. Itt vagy? Jó. A kérdés Jó, tehát az, hogy, hogy van-e jelentőség annak, hogy ez mit szólnak az ortodoxok? És hát az, az, az, az, én nekem annyiban van, hogy én azért minden nézőt szeretek. Tehát, tehát azt is szeretem, aki mondjuk azzal az elvárással ír, hogy valamit szöveget kapjon. Szeretnék annak is többet nyújtani, mint a klasszú szöveg. Hogyha neki fontosabb az eredeti szöveget, akkor, akkor bizancsolódni fog. De az az igazság, hogy akkor is csalódni fog, hogy csak bármely jön be, nagyon tiszteli a szöveget, ott is kénytelenek hozzányúgni a, a mondatokhoz. Mennyire okozott neked gondot a tiszteletlenség a szöveggel? Tehát, a, hogy, én, hogy viszonyok a saját munkámhoz? Nem? nem. Mennyire érzed magad tiszteletlennek? Tehát, ha én vagyok a magyar tanárod, és ráverek a kezedre, akkor mit mondasz nekem? Anyád. <gül> <gül> Hát mész egy másik iskolában. Nem mondod, csak nem értem, hogy miért teszed. Hát az apácai, Én az apácai gimnáziumban jártam, nagyon sokáig aztán a Radnótiban érettségiztem, az apácaiban. Hát, én is az apácaiban jártam, és én is ott Igen? De ki voltam, a az tanárod? Szűnyi József. A, hát az viszont az ember volt. Jó, én nem mondom meg, hogy az engem ki volt, mert azt hiszem nem volt rendben. Hát a szűnyi jó, jó. hát eh, én nekem nincsenek annyira jó emlékeim. Egy, osztály, egy osztálytársammal már, már beszélgettem a király Julival, aki momentán a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Ő nyolcadikig volt osztálytársam, aztán átment a fazekosba. Tudom, nem hiszem, hogy volt évfolyam, tehát így csatlakozunk egymáshoz. Igen, igen, a igen, a igen, igen, igen, igen. Hát ő nem hagyta Na. volna nekem azt, hogy én ezt így átírjam. Hogy az öcséd is megkapja azért azt a helyet, hogy megszólalhasson. Az, hogy te az öcséd szövegeivel, ugyanúgy tudsz kezdeni, mint a magadéval, az családi vonás, vagy arra az ember hogyan jön rá? Most az isó vagy ér. Előbb aztán ő tette. Te hogyan jöttél arra rá, hogy az ő fejében van olyan, vagy amit ír, amit te szívesen használsz? Az egész egyszerűen úgy szedett, hogy a viszont megvárkodában is nagyon jó volna. Ez az meg kell, szak... Meg kell, hogy szakítsuk, hogy igen a nem megint nem lehet hallani, de javítunk rajta, ha lehet. Engem hallasz? Téged igen. Ez... a beszéljünk erről. Jó, rendben van. Várj, akkor a bátyát. Ne, ne, ne, ne, adád, ne adád, ne add ne mert annak semmi értelme nincs, mert én már is hívom őt. Hát, ó, bocsánat, nem Egy... de most már itt vagyok. Igen, de most ráadásul mással beszél valami ismeretlen óvból. Hát, Halognom, Ki, egy, egy kis türelem, kis türelem. Persze. Én vagyok a Magos Gyuri, jelleg hangjátékot rendező. De mással beszél a bátyát telefonja. Nem. Nem. Az lehetséges. Itt viszont mégis azt jelzi. Egy másodperc türelemet kérlek. Én egyfajtával hivogatom. Igen. Valami, valami csoda van, mert azt mondja az öcsét, hogy nem beszélsz mással, meg is mással beszélt. Tehát Tehát az öcsét képességeiről volt szó. Igen. Tehát az, hogy ez egyszer azt hiszem, hogy 1994 akkor csináltam Mágynás a poszáron és ott mondtam neki, hogy van egy jelenet, ami, amivel nem örülnék, hogy ő kezdene valamit. És küldött egy szöveget, ami akkor, már, akkor nem került bele, mert nagyon közel volt a bemutató, tehát nem tudtam már alkalmazkodni hozzá. Jó, de valójában mit vártál tőle? De én, én, én mindig örülök, hogyha több, több szem lát le a, a, a szövegbe is, nem minden más. Jö, De mi baj volt azzal a szöveggel, vagy ha nem baj volt, mi nem stimmelt vele? Egész egyszerűen egy, nem tudtam, mit kezdeni a szituációval, és, és azt gondoltam, hogy, hogy egy külső szem az, az jobban tud, ez egész pontosan azt hiszem, hogy a, a, a, a, a Miskának meg a meg a róla, ö, kisasszonynak a jelenete volt, ami nem volt elég titkos, meg Pajdán, meg nem tudom, tehát hogy hogyan fordul rá a, a lovás ura egy, egy gróf kisasszony. És ez... Hello. Igen, a, bá a, bá a bátyát telefonját diszkvalifikáljuk. Nem, ez most az öcsét telefonja, nagyon... Mondom, hangjáték. Mindazonáltal azt szeretném Önöktől megkérdezni, ha már egyébként így alakult az élet, tíz telefont város, nekem kilenckor fel kéne hívnom, illetve kilenckor felhív engem a Nemes Gábor. Engem valamiért ez a szituáció foglalkoztat, kérnék szépen egy tollat és egy papírt, hogy például beleegyeznek -e abba, hogy ez inkább ebben tehát ezt a kivételes alkalmat fenntartanám fél tízig ezzel nem írnék meg egy teljesen jó boríték, de találtam papírt tehát hogy akkor maradjon ez a kicsit a beszélgetés vagy kilenckor legyen vége vége legyen ne legyen vége 353-94-51 gyorsan tíz telefont begyűjtenék halló ne legyen vége ne legyen vége köszönöm halló 353 9 51 Hallo. Jó reggelt, ne legyen vége. Köszönöm, ez természetesen nem Nemes Gábor kritikája, csak egy kivételes helyzet. haló Jó reggelt, ne legyen vége. Köszönöm. haló Jó reggelt, ne legyen vége. Jó. 353-94-51, haló Halló. haló Szerintem élvezhetetlen így. Köszönöm. Halló. Jó reggelt, nem legyen vége. Jó, köszönöm. Halló. Halló. Jó reggelt, nem legyen vége. Jó, hát akkor ez eldölt. 6 egy arányban is szavaztak, az már nem tud átalakulni, más már döntetlen se tud lenni. Bizakodjunk abban, hogy a telefonvonalak ritkában fognak megbolondulni. Én mindent elkövetek ennek érdekében. Most éppen nem ezt bizonyítják a vonalak, de igyekszem. Már amennyiben az én igyekezetemben múlik. Kis türelem. Most az öcsét telefonját is megpróbálom, nem. az is rakoncátlankodik. Sajnod, Igen, csak én közben megszavaztattam a népet, mert nekem 9 órától Madriddal kellett volna beszélgetni, és én azt kérdeztem a néptől, hogy független a telefonviszonyoktól, hogyha ti ebben benne vagytok, akkor folytatjuk-e 9 után, és azt mondta a nép, hogy folytassuk. A Magnás Miskánál talált, tartottunk. És hogy meg? Azt, hogy azt mondom nekik, hogy ez folytatódjon, vagy kérjek elnézést a nemestől, és akkor nemes Gáborral holnap beszélgetek, és másodpercek alatt begyűjtöttem hét telefont és 6-1 arányban, tehát utána már nem volt érdemes folytatni. Nép azt mondta, hogy ez folytatódjon. Ezért szeretem a demokráciát. Például. Na. Szóval. Igen, szóval ott. De amikor elküldted ezt a bizonyos szöveget, akkor ezek szerinten rosszul mértett fel a saját idődhöz való viszonyodat, mondván, hogy az öcséd nem tudott elég gyorsan olyan szöveget biztosítani, amit mégis fel tudtál volna használni? Nem, én, kér, én kértem későn a cuccot, tehát semmiféle, de nem, nem volt elégedetlenség vagy, vagy ilyesmi. Nem, nem, nem, nem Jó, nem most akkor kérdezem az ötsédet, hogy visszaemlékszik-e arra, amikor megkapta ezt a szöveget, ez levélben érkezett meg hozzá, vagy hogyan? Telefonon? Én nem emlékszem erre a dologra. Hogy nem emléksz erre? Egy, egyáltalán nem, szóval nem Mondom, hogy volt e-mailben történt, mert szerintem még kin, kin volt az államokban. Az biztos, hogy akkor még voltam, nem emlékszem az egészre. Hogyan volt? Engem kérdött hát, a János azt de mondta, hogy emlékszik... Vagy ki mondta, hát, te nem emlékszel, és a János emlékszik az egészre közben? De igen, de igen. Most hallom. Akkor azt kérdezem a Jánostól, hogy hogyan történt a dolog. Semmi amiatt, írtam neki egy e-mailt, és a visszakívzott e-mailben egy, egy jelenet. Te, te evidensnek vetted, hogy ő avval fog tudni valamit kezdeni? Ez, erre, erre így látom, nem emlékszem, hogy biztos voltam-e, hogy, hogy, hogy jó, jó ír, de, de nem voltak bennem félelmek, mert hogyha lett olyan olyan írt volna, amit ami nem lehet színpadra tenni, akkor, akkor nem tettem volna színpadra. Tehát nem, nem volt rettegés bennem, és mitől. Alapvetően de, mi nem stimmelt az eredeti szöveggel? Nem volt semmiféle. Tehát eh, eh, ez, ez, ez a rész, az, az, az nincsen semmi volt. És ez a rész ez egyébként kihagyhatatlan volt, tehát nem lehetett azt, hogy az ember átugorja, tehát lehetette te tudtatni, hogy milyen legókockának kéne oda bekerülni, ami nem azonos az eredetivel? És óta itt vagy? Egyszer fazekas Gézával beszélgettem így. Oh, hello, hello. Do you never think what they're going to find. Make tomorrow, make tomorrow, where the sacred meets the scare. Make tomorrow, make tomorrow. Where the... Azt kérdeztem, hogy a szöveg kihagyhatatlan volt-e, illetve hogy volt-e valami elképzelés, hogy mi kerüljön oda? egy a te telefonod hogy szól? Nem, tökéletesen. Jó, akkor most adod egy pillanatra a bátyádnak, mert a bátyád telefon... nem tudom, milyen márka, vagy mi a baj vele... Halló? Lehet, hogy a két testvér szét kéne ültetni. Halló? A hívott szám jelenleg nem elérhető. Próbálja meg később a hívás. The number you have dialed is not available at the moment. Úgy a vétemúmeri szót szájtis táványból. Köszön átmettem rossz a Kérjük, A meg hívását később. A hívott szám jelenleg nem kapcsolható. Kérjük ismételje meg hívását később. The number is not Nem tudom, mi, mi zajlik gyakorlatilag a Megmondom azt, hogy online befutunk egy dombnőbe abban a pillanatban, vagy ha látunk egy hóvigyét, akkor már <hül> már oda, mert tűnik a térerő. Uh, csak az öcséddel dolgozol-e, mint szövegíró? <hül> igen, igen, plusz a szerző. <hül> plusz a szerző. Uh, <hül> uh, milyen gyakori ez az együttműködés? Tehát most, amikor szombathelyre mentek, ez hanyadik együttműködés lesz, és mi az új darab? Hát az új, új darab, a, ami már nem annyira újra megcsináltuk Kaposnáron, az a Pitos a Black comedy -ek. A És hogy hanyadik alkalommal, hát tulajdonképpen képeder óta minden darabon együtt dolgozunk. Szám számszerűen nem tudom, hogy mennyi lehet olyan 20-25, de lehet, hogy több. Mióta van föltüntetve, vagy minek a függvénye, hogy feltüntetitek azt, hogy ez nem az eredeti verzió? Na, mindig utána írtunk kicsi szavakat, tehát hogyha olyan volt, ami utána mellett helyett, ilyeneket szoktunk oda viccelni a dologhoz, illetve van olyan, amikor ugye nincsen, nincs eredeti azokkal, én személy szerint azokra vagyok a, a legbizskébb, mint a csak egyszer vagy az egyszer élünk. Nem csak a miénk. Mármint, hogy a ti igen, igen, abban nincsen. Nincs. Nincs előzmény. Akkor, amikor a Velencei Kalmárt, amelyet volt módom a hétvégén látni, uh -huh. átírtátok, akkor voltak-e intenciók? Azt hogy, hogy hogyan történjen az átírás, vagy ilyen nem létezik? Hát, hát ez is van, meg szoktál szóval, de nagyon határozott kell, nem neki, természetesen. Tehát, itt tudom, én tudtuk, hogy az írott ötödik felvonás az a, az, az ebeké, hogy az, azzal nem lehet mit kezdeni. Azt is tudtuk, hogy a a az a, a eredeti szövegét valószínűleg elhajítjuk. Melyik fordítás volt az, amit elhajítottatok? vagy amit én Na, Most azt, azt képzelde, hogy öt adtunk el. Tehát a, a vasisztvárítól kezdve, a János házin keresztül mond, aki a régebbiak közül való. Hát ezeket én betettem össze folyamatosan, ahogy haladtunk a, a szövegben, vagy olyan pontra amikor ugye ezt hogy ez segíthet az És hát hogy többször szenvedtünk vereséget, vagy én legalábbis ezzel kapcsolatban használjuk az eredeti. Amikor vereséget szenvedtetek, akkor valójában mi történt? Innen fogjuk folytatni 9 óra után, mert megint nem lehet hallani. Itt? És most, Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. Alexandra. Minden, ami szóra is értemes. A két Mohácsi testvér közül most a fiatalabbik van vonalban, ha minden igaz. A kérdés az, hogy hogyan történt a munka a Velencei Kalmárral, különös tekintettel arra, hogy az összes fordítást eldobtátok. Tehát visszaemlékszel erre? Hát, de mert, hogy hát, ugye, de az összes fordítást nem lehet eldobni, szóval, hogy nézvegettük a ami Nekem, ami én aztokat írogattam, és és a, nem tudom én, ugye a sexír alapján dolgoztunk. És utána meg a bátyám megfogta azt, megnézegette, és meg azt, amit én írtam. Most őt is hívom, ugye fölveszi. Igen. Mi volt az a határozott elképzelés, amivel neki fogtatok a velencei Kalmának, és amiről néhány perccel ezelőtt beszéltél? Hát az ugye maga, maga a téma, az elképzelés, hát az a, a, a, a, a helyzet, ahol az előítéletek oldanak meg mindent. Tehát ennek, ennek lett alárendelve az egész darab. Ez a vonala az eredetinek közel sem olyan jelentős, vagy szerinted ez közel sem olyan jelentős, mint amilyen a darabotokban lett? Elég jelentős része neki. De, de sokkal jobban bujkád benne, mint, mint ahogy nálunk. Hogyan történt ennek a felerősítése? Figyelj, azt egy e, e, so, so, so, so, so, so. bizonyos részeket kihúzdal, ami nem azzal, nem azzal foglalkozik, a többit meg beleid. Na, azt hiszem, hogy említsen meg a rabnai Anna Máriát, aki nekem áttanárom, és nagyon-nagyon szeretem, ő azt mondta, hogy ez, igazából ez a darab nem erről szól, uh, hanem, hanem valami olyasmiről, ami igazából eléggé érthetetlen, hogy két ember, ez a Antonio meg a Bassanio, hogy annak hogyan, van, honnak a viszonyáról beszél, és a, és a, a Shylock, a... A gonosz zsidó az egy, az egy mellékszál, ami nagyon szépen van ugye felkiszolva, mert hogy is ráérzett, hogy ez milyen izgalmas. De igazából nem arról szól a darab, és viszont nem, igazából megfoghatan az a rész, amiről szó, vagy legalábbis, meg nem is olyan izgalmas valahogy, vagy legalábbis minket nem izgatott. Hát ebből így... így és úgyhogy egy mondtam, hogy bizonyos részeket le kellett róla pattintani, szó szerint, és, és hát ezt le kellett írni, hogy mégiscsak megvegyen az a három és fél óra, amiről, amiről mindenki úgy vágyik. Mert hogy az köt? Nem, csak így szertem Sejtem. Uh... De azért gondoltam, megkérdezem a rövid ismerettség alapján, maga az átírás az mindig jelet mutat az aktualizálással, vagy ez nem feltétlenül van itt? De hát az önmagában, az, mivel hogy, hogy itt élünk ma, az, az, az, az magában vonz valami aktualitást az. Én nekem az a, amit tegnap is mondtam, hogy nincs elég, meg nem lehet elég sztori, hogy a, a én azt vagy legalább én is már olyan vagyok az a fajta generáció, aki a aki a filmen én legalábbis megkezdek aludni, és uh, én úgy gondolom, így tudom. De, de hogy, hogy, hogy nekem, nekem az a az, az, az, az, az sokat számít, hogy, ö, hogy minél több információ jön a nézőhöz, és hogyha lehet, akkor minél gyorsabban, és minél kisebb, minél kisebb tekítsek milyen csomagokban. És és én, olyan, én olyat próbálok írni, ami amihez hasonló, és ilyen szempontból is modernizálódik. Akka kell, mihez hozzá írni. Szóval már egy 1960-as nem lehet úgy megcsinálni, ahogy, ahogy írva van, mert hogy annyira más. A bátyát telefonja működik, akkor itt vagy? Működik. Az oldalba lökés a szimbádnál miről szólt? Semmi azt mondja, én nagyon szeretem, tehát nekem egyből egy nagyon nagy élményem a színbád, és hát, mert Isten a aludjak rajta. Ez az ellentét szeretem a, szín... a, a, a színbát kapcsán nem vonatkozik a színházra? Hát nem, nem én nem hiszem, nem szoktunk összeverekedni. Nem. Már egy nagyon nyugalmas ember vagyok, és hát békés. Olyan színházba ti el sem mentek, ami egyébként ezt a munkamódszert nem teszi lehetővé? Én, én viszonylag sok színházat nézek, tehát nem, nem úgy, egy dolgozni ugye... Igen. Igen, van egy tolmásom, köszönöm. Hogy ne, amikor, hát szerintem semmi értelme nem lenne. Tehát az, Há, nem is írják, hogy tulajdonképpen olyat vállalnék kell, ami, ami idegen tőlem. Amikor te elválasz egy munkát, akkor nagy valószínűséggel, akkor megmondják, hogy mi a munka, vagy te megmondod, hogy mit szeretnél magaddal vinni? Nem, mintik megbeszéljük azt, hogy mi, jó annak a szín ez de egy elég komolybben dolog a darab és akkor a, a mi, a mi, a mi, a mi, a a mi, a a mi, a műsor terve is. Tehát az egy, egy macerás dolog, dolog megjelölni egy darabot. megkérdezik -e tőled azt, hogy te az eredetéből mit akarsz varázsolni, vagy a bizalom ennél nagyobb? Fú, nagyon, -nagyon nagy a bizalom. Nagy, nagyon komolyan számítanak arra, amit hiszünk. Amit mikor derül ki az, hogy a darab, mikor fog sz... tehát, hogy a darab, mikor, miről fog szólni, mert ahogy én tudom, például a Velenceikkal már viszonylag későn nyerte el azt a formáját, amivel aztán a nézők megismerkedhettek, de lehet, hogy én ezt rosszul, tudom? Hát, hogy, hogy mondjam hát azért a. A, a, a, ugye, a, a, a első napjától konvergálunk a darabnak az végső szövegéig? Itt igazából az, hogy mikor a, a, amit mikor be, az történik nagyon későn. Tehát a darabdeli tárgyalásnak a, az, utolsó, tehát az utolsó mondat, az, az szerdán, a bemutató előtti szerdán jutott a nézők kezébe, mert hát elakadtunk egy bizonyos részen, és nem tudtunk tovább lépni. Mert? Nem tudom, egyszerűen nem tudom, Ráadásul hangzáldásul az, amilyen... Ö, Euh, szelektív az emlékezetem. Már hogyha most nagyon bele gondolik, akkor ki tudnám találni, hogy hol volt az, ahogy, ahol bele -be akadt a, be a talajban, és nem, nem tudtunk tovább, nem rajta. ajta. Éről tudok érdekszélni. Figyelek. Na, az, szóval. Köszönöm! Mert én, én, én nekem voltam, itt nagyon felsődésednek a dolgot, mindenféle régiák történtek valamire, a, a és, és, és nagyon valószínű, hogy jött egy újra kell telefonálni, semmit nem lehet érteni. Kis türelmet kérek, mindenki vissza lesz hívva elnézést. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy fogalmam sincs, hogy ez érdekese vagy sem engem nagyon leköt. Ezt egy hagyományos rálkiva nem lehetne megtenni. Beleért, hogy fogalmam sincs, hogy hányan vannak olyanok, akik rátapadnak a készülékre annak érdekében, hogy értsék, hogy mit mondanak a Moácsitestvérek. Én műsor készítőként ilyen vagyok. Kis türelem. Kis türelem. Nemes Gábor türelmet kértem és holnapra kértem áttenem a hívbeszélgetést. Uh -huh. Igen, ott tartottunk, tehát hogy te el tudod mondani, figyelek. Ja, nem, csak hogy, hogy a, a, mondtam, hogy az volt egy videó amit teljesen át kellett írni. Uh, uh, lényegében a, a, az elejétől a végéig egy új darabot csináltunk. A... De most hol akadtatok el? Nah, hogy? most, Ég, ezt, ezt szeretném így, csak így Bocsánat. távolról kezdődött. Okay. tudod, És aztán utána jött egy, jött egy uh, goldoni, amit lényegében szintén az elejétől újra kellett írni. És ez nagyon-nagyon, és ez hát egy kifárasztja az ember, másrészt, uh, másrészt pedig elhasználja az idejét, és már előre nem tudtunk dolgozni. És hát uh, itt is ember, itt köztünk bele, ezen kívül megmondom mindenféle ilyen családjuk. Az a mamánk ehhez meg hasonlók. hát ehhez hasonlók nem, csak hogy ez így még egy ilyen... És hát az olyan összes sérülis előtt minden. És emiatt szerintem ez volt a fő, a neki nem tudtuk csinálni egy időre. Ha Jánosnak működik a telefonja, ha azt, meg azt az meg azt az abszurdumot, hogy létezhetne egyébként a ti szeretek egy kortárs szerzővel is? a Jól beszélsz, ah. jó, jó, jó o, oké, a kérdés az, hogy létezhet-e? mert annyiban vagyunk hasonlóak, miközben én semmit nem értek a színházhoz, sőt, egyeneset ugatom, hogy én például a saját területemen, és szándékosan nem mondok szakmát, én például rendszeresen avval vívom ki a hallgatóságom ellenérzését, hogy valahogy azt érzem, hogy az illető, amit mond, nem azt gondolja, hanem helyette valami mást mond, és addig próbálkozom, amíg el nem mondatom vele azt, amit szerintem eredetleg mondani akart, és amit amikor kiderül utólag, hogy én nekem ez a törekvésem helytálló volt, akkor én nagyon megnyugszom, miközben mások az egészetre azt mondják, hogy én erőszakkal kiszedtem valamit belőle. Ha én ezt nem fogalmaztam meg nagyon rosszul, akkor amit ti csináltok és amit én, e tekintetben nagyon nem különbözik egymástól. Hát ez egy elég jó analógia, amit mondasz, igen, tehát tulajdonképpen úgy is, én úgy is szoktam volt tenni szállás király, szállást irányban, hogy hogy nem tudjam, én elég a tarabban, nem Nem állítanám, hogy a leg... mentesebb telefonbeszélgetést folytatjuk jelenleg. Engem például ez most nagyon izgat, különös tekintettel arra, hogy így a két testvér egymás mellett máskor soha. Hello. Igen, azt kérdezem tőled, hogy visszaszól-e valaha a darab, és azt mondja neked, Mohácsi János, engem ne a. Ba... Törtéle már meg darab ellenállásom. Uh -huh. Akkor, amikor ez a bizonyos beszélgetés fazekas Gézával volt, akkor az olyan érdekesen működött, hogy nekem volt egy megbeszélt eh, riportom a borókaival, akkor még beszélő viszonyban voltam, és akkor közben fölhívtam őt. Aztán helyre állt a kapcsolat Fazekas Gizával. Most nem fogok mással beszélgetni. Még érdekes lesz, hogy menet közben beszélgetek Nemes Gáborral, de ebben nem próbálkoztam volna. Élet? Életem második ilyen beszélgetését folytatom, egyszer már volt ilyen, de többször nem. Most ugyanazt a kérdést teszem föl neked, amit előbb a bátyádnak, aztán majd a bátyádat is felhívom, de azt kérdezem, hogy valaha is fennakadtatok-e szövegen, amely nem hagyta magát átírni? Uh, Fennakadtik a szövegen, amit nem... Hát nem tudom, nem emlékszem erre. Nem, nem mindig hogy, hogy kitaláltunk valamit. Nem tudom, mert valami, tudod, amikor olyan darab van, amikor amit... amit igen, olyan, olyan a kálasztás is olyan, meg hogy valami csak van benne, ami, ami érdekes. Jó, de ez azért nagyon érdekes, amit mondtok, nagyjából még van egy negyed óránk, mert az a kérdés, hogy itt most a darab lényegén van a hangsúly, vagy a szövegén, mert hogy én kiveszem, a darab lényegén van a hangsúly, magát, a szöveget akár úgy, ahogy van, ki lehet dobni belőle. Tehát ez olyan, mint az a dió, aminek megtartjátok a burkát, de kidobjátok belőle a diót. Tehát, vagy az a bíjó, aminek elhagyjáljuk a helyet. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Igen. Mindegyik, da, mindegyik darabba belelátját, vagy... vagy tehát, mi alap... Tehát, hogyan történik meg ez a belelátás? Volt már olyan darab, ami nem hagyta magát, vagy ami mögé nem lehet látni semmit se? Hát... Uh, de fordítva is kérdezhetném, sorakoznak-e olyan darabok, amiket azért akartok megcsinálni, mert a mondani valója baromi jó, de a szövege nem biztos, hogy elő fog kerülni? Hát én ezért, azt szoktam gondolni, hogy, hogy ha, ha egy, egy, egy darab úgy, úgy megél 30-40 éve és, és a, a figyelemnek a központában vannak minden azt értem, hogy játsszák néha, az azt jelenti, hogy abban biztosan bujkál valami olyan, ami, ami általános és érdekes. és izgalmas. Tehát biztos, hogy van benne olyan problematika, a, a, amit ö, szépen külkül kül ki lehet, szépen ki De azt jelenti, hogy te közben folyamatosan olvasol, mondván, hogy találsz egy darabot, ami izgal, de nem abban a formában, mint ahogy meg van írva? De. Hello. Igen, azt kérdeztem, hogy van-e olyan darab, amit már olvastál, még nem csináltatok, meg izgat téged, miközben a szövege valószínűleg nem fog megmaradni. Nem hallsz, igen, most nem az ember folyamatosan dobálja a kérdéseit is. Legközben már nem ezt fogom kérdezni. I'd like to see you in every video, but it's to the sky, in the sky, who the sky, She climbed and she climbed, but never giving up, Full so pregnant and exhausted, finally made it to the top. She looked into the sky, and the world began to turn, and with a single... We're over winning e, beszélgetve, én kb. dobálom az előző kérdéseimet, mert úgy gondolom, hogy azért <gül> szakadt meg, mert rosszak a kérdések, hogy Gondolt, e, hogy az úr figyel. E, igen, én az, az <gül> <gül> meg hát ez egy önálló darabbá vált itt az elmúlt időben, amit mi csinálunk. A, a véletlenek nagyon nagy szerepelett lesz. De a véletleneknek mindig nagyon nagy szerepük van. Szóval, hogy miért nem írtok ti ketten saját darabot? Vírunk. De nem, nem, nem, nem. Ne. Magatok. Tehát nincs, nincs nincs, hozzá alapanyag. Nincs Shakespeare, nincs Goldoni, nincs Brody Sándor. Nincs, nincs... Hát olyan is volt, hogy hát van három ilyen darabunk, úgyhogy az egyáltalán nem... De hát az egy finám, az, az, az egy nagyon hosszú Nagyon hosszú, és, és ennyi. csak a, a hosszabb, a, a hosszabb elkezdeni zéróval. A Velencei kalára mennyi idő volt? Arra, a pont a próbai időszak, lényegében hat nincs volt, a próbai részt Igen, igen. Nah, van, -e olyan, hát, szín... van. van -e olyan színész, aki jobban, és van olyan színész, aki egyáltalán nem bírja a mohácsiak módszerét? Így, ahogy mondod. Mennyi idő ad derül ez ki? Hát figyelj, az között szerencsétlenek azért nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, tehát nem lehet rájuk haragudni arra sem, akinek ez nem esik jól. A, a, amelyik inkább játékosabb jellegű színész, azok nagyon szokták bírni ezt a dolgot. Aki, aki a, a, a ábrázolós karakterformálós oldal felüljön, az, az, az bizony handikezt ebben a, ebben a dologban, de általában nagyon, nagyon játékosnak a, a, a színészek. Tehát nagy, nagy valószínűséggel jól tudunk együtt először. De volt-e már olyan, hogy elköszöntetek egymástól, mert nem ment? De volt olyan képzelben, és az egyik leg, legjobb élményem az elmúlt évből, hogy 2000-ben a, 2000 a, a Csúlya Imrével a, egy bárkában egy darabból elbúcsúztunk egymástól, és most pedig iszáratosan jól dolgoztunk együtt a Lyonfiban. Azt akkor kéri meg inkább kudarcként? Hát, ugye mindenkinek veresség. Én ezt, nem, ezt nem, nem beszéltük ki utána az Imrével, de, de mindenkinek kudarc. Tehát nem, nem aztán, hogy ki hogy dolgozza föl magában, ez egy másik kérdés. De ilyenkor te vagy az, aki azt mondod, hogy szia? Nem, hát ez egy nagyon komoly dolog, hát az igazgatók játszanak bele, meg, meg, meg költségbe. Ebből a szempontból te mennyire vagy problémaforrás? Vagy ti? eszerű erről más kéne Én talán életemben ez az egyetlen víz, olyan történt, hogy... Hogy elúcsúsztunk el, valakitől folyamat közben. Mit érzékeltél? Hát nem, nem, igaz, az, az, az, nem, nem, nem, nem, nem pontosan, mert rég... De láttad a másik szenvedését? Azt is láttam, meg azt, azt, azt is, hogy nem. Általában nagyon jókat szoktunk öhödni próbákon, mert azért ez, ez, ez a folyamat a felismerések során nagyon sok viccelődéssel jár együtt. Meg én nagyon szerettem a viccelődéseket, mert akkor nem, nem a, a mészántás folyik, hanem illetve mészántás folyik csak jókedvű és, és vidám. Van nekem egy segítőm, akivel beszélgettem, még mielőtt veletek beszélgettem volna, informátoroknak nem adom ki a nevét, aki azt mondta, hogy azért vannak színészek, akik jobban alkalmasak a moháccsiakkal együtt dolgozni, és van, aki jobban érti a moháccsiak módszerét, ugyanez az előadás kaposváron más lett volna, mint a nemzetiben. Hát ez, ez, ez minden belőadás, a hogy mindenhol más lenne, Tehát tekintve, hogy... Jó, de ez ugye konkrétan arra vonatkozott, hogy ez inkább elment talán elnézést a fogalmazásért a kabaré felé, bizonyos más Kaposváron lehet, hogy más lett volna a hangsúly. De ez biztos, hogy lenne, hogy más lett volna, tekintve, hogy nekem nagyon sokat számít a... A színészet visszajelzés, és épp, épp hogy, hogy melyik társulat milyen, milyen szövegeket dob föl, vagy, vagy milyen szituációkat sajdít meg, vagy, vagy nem ön is szöveg, hanem, hanem, hanem ö, ö, másfajta mert a kommunikatív problémákat vettek föl, mert az meghatároz a szövegkönyv. Hogyan jön létre a szövegkönyv, amit végül is mondanak a színészek, mert ugye azt feltételezem, hogy minden egyes előadásban ugyanazt a szöveget mondják, de attól félek, hogy megint elment a hangod. É én vagyok most itt. Igen. Még itt vagyok. Igen. Igen. Jó, tehát azt, azt kérdezem tőled, hogy a színészek hogyan jegyzik meg a szöveget. Szín... Á, nem tudom, ezt gondolom, ez a szakmájuk nem, nem, nem, nem, nem ezt a részt, hanem, hogy mikor tudják, hogy ez a végleges szöveg? hát a bemutató napján hello a kérdés az, hogy a színészek mikor te szembesülnek azzal, hogy ez a végleges szöveg? jó Na, <laughs> ja, akkor még inkább és igen, tudod, el szoktam beletenni mondatokat később is, ők is szoktak hozzám hogy mi menne, hogyha itt, itt vagyott ezt meg azt mondanám és de, de nem egyszer van olyan, hogy, hogy a, a szereplőknek nagy része, csak a színpadon szembesül azzal, hogy valakinek a szájából mi hangni kell. Hogyan lesz ebből nem rendetlenség? Hát azért van egy nagy Most az Isóhoz fordul, mert a bátyád megint eltűnt. Te ebben mennyire vagy első, vagy másodheged is, vagy ez egy rossz kérdés? Jó, téged is elvitt a szél. Utolsó veled jön. Aztán től fél tíz után, hogy hogyan tetszett. ez csak kíváncsi vagyok rá. Nekem nagyon tetszett, de én nem vagyok mérvadó. véletlenül fél 9 és fél 10 között azt gondoltam, hogy rádióstam. Hozzátéve, hogy pontosan az történik, amit annak idején meséltem önöknek, megtiszteltetés egy ilyen szituációban lenni, két színházhoz értő felközel lenni, egy olyannak, aki ugatja a színházat. csak ilyen barátságosak, vagy befoghatóak. Hello, hello. Az volt tehát a kérdés, hogy hogyan lesz ebből nem rendetlenség. Úgyhogy azért a szerkezet az nagyon kemény. Tehát úgy, ahogy én fő héten el szoktam jutni oda, hogyha valaki a színpadon hirtelenben azt akkor a legkeményebben biztoszoktam utasítani. Mert arra ott volt ha hét, hogy, hogy játszatottunk és ajánlatokat tegyünk, az már másról szól az a dolog. Ami azt is jelenti egyben, hogy te ott ülsz minden előadáson? Amint csak tudok, igen. Ezen meg különösen, mert nagyon már a már kalmára, mert ugye borzasztó késő lett a, a kezükbe oda, és nem tehetem azt, hogy ott hagyjam őket, ha a, a, a, esetleg van bennük így mint ahogy most a hála is nekedek ahogy láttam a, az eddig előadásokat, hogy azokon, azokon nekem, hogy... Meg azért is, mert sok dolog, például sok, olyan mondatot tüthetnek eszembe, meg nekik is, amik előadást vagy a próbapolyamat alatt a nagy nyomás alatt nem jutott e színbe, és később, amikor pihentebben, meg játékosabban nézi az ember az egészet, akkor már eszünk De az öcsédnek már nem jut is szerep? A legvégén, tehát akkor már, amikor megy a darab. De egy új tehát ő, ő is ezzel szólhatni. Mennyiben van jelentősége annak, hogy ez a darab nagyjából még három hónapig látható, hiszen a színészek nem lesznek nemzetisek szeptembertől? Én, én mint, mint tulajdonképpen még mindig taposra a tartom magam, tehát ilyen szempontból a, a szónak minden értelmében a vidékinek, nekem ez volt az életem, hogy egy darab megy 22-t és elmúlik utána. Ez csináltunk olyan darabot, ahol mondjuk szerepelt 40 ember, és plusz egy zenekart, tehát nagyjából 50 ember forgatott a színpadon, és ott is tudtuk, hogy, hogy barátaim, most neki feszülünk ennek, a, a tökünkről fog a víz, és nem lehet belőle több mint 10 mert hát ez, ez, ez nekem nem olyan nagy meglepetés. Nem esik jól, mert azért ez elég jónak tartom ezt a dolgot, de ha tud lenni még saját életem máshol. Azt kérdeztem, az Isótól itt vagy? Igen. Hogy nem érzed-e magad másod hegedűsnek ebben az alkotói folyamatban? Jó, akkor elmondom még egyszer. Lehet, hogy első hegedűsnek, de hát ő a karmester, és ez, ez engem nem zavar, mert hogy jó, hegedű vagy nem tudom. János, te karmester ezt vagy? Mit csinálok. Te karmester vagy? Nem hallja. Karmester vagy ez a kérdés? Azt mondta rendező. Oké, okay, már megint nem szól a telefony. Nem lehet hallani? Nem. Jó, akkor még, még egy menet. Meg vagyok veled. Rendben van, azt kérdezem tőled, miközben hívom őt, hogy a Black Comedy második átírása mennyiben fog különbözni az elsőtől? Nem tudom. Hát ők majd ott fog -e elni el, a szintadon. Tehát ennek az átírása még meg se kezdődött? Nem tudom, hogy mennyire lehet most, vagy átolvassuk a darabot, de szerintem hasonlítani fog az előzőhöz. De szerintem ott a, a, a, a színpadon szoktak a, ilyenkor a, már a bátyám átírogatni, és a szeretnőkre csiszolgatni a, magát a darabot. Hányszor lehet átírni egy és ugyanazon darabot? Én fogalmam sincs, nem tudom, én szerintem, én nem tudom, hogy hányszor üregattam már, ő meg tudja csinálni, hogy kettő több különböző ember, vagy legalábbis. Most romlik éppen a veled való hang. Köszönnék egy vallomással elköszönni, de nem tartanám meg az utolsó szójogát, lehet? Persze. Te um, közben megpróbálom feljönni az öcsédet, hogy ő is ennek a vallomásnak a fűtanúja legyen, bár lehet, hogy a fontoskodásom nem valamiért az nem csönk ki, Még egyszer próbálom. De ez biztos, hogy... Ja, majd fogod tudni tolmácsolni. Vagytok mind a ketten? Igen. Azt akartam mondani, hogy én az apácaiban, ha valamit nem szerettem, akkor egyebek között azt nem szerettem, hogy azt bizonyította az iskola, hogy mindig van valaki, ami va aki valamiben jobb nálam. Jobban énekel, jobb matematikából, fizikából. Én ugyan nem voltam rossz semmiből, se, de egyfolytában azt éltem meg, hogy mindig van nálam valaki jobb. Amikor rádiós lettem, akkor egyebek között vagy rádióriporter, az volt a legfantasztikusabb dolog, hogy együtt repülhettem azokkal, akik értettek az atomfizikához, vagy a színészethez, már az első amerikai utam után vízvezeték szerelést tanultam imáron két diplomával, mert azt hallottam Amerikában, hogy az a leginkább kurrensebb szakma, és én nem számoltam azzal, hogy egyetemista leszek. Valami, tehát annak idején, amikor a révész Sándornak az első turnéja volt, én beültem mellé a buszba, mint Rajongó, és már tegnap mondtam, a az isóval való beszélgetés után, hogy én most legszívesebben azt kérdezném, hogy lehetnék-e a ti hordozótok és csinálnám veletek, beleért vagy, akkor egyszer színházi ember leszek, talán ha nagy leszek. Én ezt értem meg tegnap, és ezt értem meg ma. Gyere! Mindig kell egy ember, hogy ne. Talán is legyünk, hogy nem Nem lehet érteni a Jánost. Azt mondta, inni higgyünk valamit, meg kávézzünk. A Ad, másodpercre adod a telefon, mert nem, nem hiszek a tolmácsnak. Várj, oda. Igen. Itt vagyok? Igen, itt vagyok még. Nem tudom, hogy érthető voltam-e. Persze, de hát figyelj, hát a, a, a, egyrészt köszönjük, másrészt meg a, mindig. Most itt vagyunk egy kocsiba, itt van mellettünk két üres, ha itt ülhetné nyugodtan. Én most megvagyok hatódva, elköszönök. Jó van, mi köszönjük. Szigna. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Mit? És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.